den signaturen kunde göra att det är dags för det borde du veta. Vi är i avsnitt fem av den här eh, tredje säsongen. Jag är på säga sjätte säsongen. Men då... det, det, nu tar vi inte ut Segerin förskott. Nej, här, sjätte säsongen kommer ju först våren 2017. vi är redan redo. Jag heter Petra Arpokvist och jag är tillbaka som programledare efter att Johan Ågren har skött två veckor. Så sköt jag den här och nästa vecka och sen tar Johan över två veckor till. Så vet ni det, du som lyssnar. Med mig i studion så har jag Ludvig Kjellén. Hej på dig. Vem ja, är hej på dig. Dagens domare eller sidekicker, vad man ska kalla dig. Allt i Och dagens tävlande, de heter Gustav Holmfrid. Varm, ja. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och Ivar Hallek. Hur, hur är känslan just nu, precis innan det är dags att börja, Ivar? Lite nervöst, men det ska bli kul. Mm. Gustav? Ja, det känns helt okej. Okay. Inte allt för nervöst, Nej. kanske. Bra. Ludvig, vad är det vi har framför oss? Ja, vi har alltså tre stycken huvudmoment i den här närmsta halvtimmen. Först har vi det smått legendariska Vem där, där, vi har tagit några ljudklipp och klippt ihop dem. Och de ska alltså leda fram till en känd person. Sen har vi vår nyhetsquiz, där vi kommer ställa nyheter, nyhetsfrågor som är antingen sanna eller falska. Och sen så har vi två stycken kategorier som vi har låtat fram. Det kommer bli åka av idag, helt klart. Filip Lundgren med låten Allting är historia. Det är veckans singel här på PTFM Student Radio 92,8 och du lyssnar på Det borde du veta. Det är matchen mellan Ivar Halleck och Gustav Holmfrid. Ludvig, dags för första momentet. Ludvig i dagens domare ska ni veta. Mm. Vad är det som händer i det här momentet? Då är det alltså dags för vem där som jag tidigare nämnde. Då har vi ett antal utklipp eh, som på något sätt leder fram till en känd eh, person. Och det är alltså våra tävlande här i studion ska gissa vem det är. Och vi har ju så att eh, om du svarar inom 20 sekunder så får du 3 poäng. Svarar du inom eh, 40 sekunder får du 2 poäng. Och efter 40 sekunder får du en poäng. Och för att du där hemma också ska ha chansen att vara med och tävla lite så kommer våra tävlande säga sina namn och så får han skriva ner på en lapp här som vi har i studion. Precis, och då frågar jag, vem där? På stuglottet vore Han levde utan minsta tillsyn. För att göra det såg inte komprehensamma till alla- We decided to do this thing in uh, gibberish. då kan vi köra? En av de Carl Hamilton nyligen hemkommen ifrån fem års hemlig träning i USA som så kallad field operator. You didn't even, even suspect inte gud fel eftersom som inte tror på dem så kan jag inte gärna angripa någon och jag är inte partipolitiskt engagerad i nåt parti. Men det här valet i år. Ja, våra tävlande är helt tysta. De ser helt... Ivar. Ivar har en gissning. Eh, vad är din gissning? Du behöver inte skriva ner. Nu är det slut. Här. Vad är din gissning? Young Guillaume. Det är... Eh, Vila Gustavs eh, gissning mm. också. Jag har ingen aning. Det är inte Young Guillaume. Det här är Stellan Skarsgård det handlar om. Vi hör, det som ligger som lite mattor i bakgrunden har varit från Goodwill Hunting som han är en biroll i, The Avengers hörde vi också som han är en biroll i och det inleddes det här med ledmotivet till Entourage som han också har spelat en biroll i. Oh, okay. Så han, det, är ju en, det är en skådespelare som gjort väldigt mycket biroller mm. Gjorde det här lite problematiskt, det, det förstår vi men Och det, var det smått legendariska Bombaybitt och jag Där han var med för första gången ja, Bombaybitt var ju då han slog igenom som tonårsstjärna mm. Sen hörde vi hans, tre av hans söner Gustav och Bill Skarsgård De pratade om gibberish på guldbaggegalan Och sen hörde vi Alexander Skarsgård i filmen Hundtricket. Mm. Och sen hörde vi Ställan själv i filmen Mamma Mia och sen även i en annan låt, eh, film eh, som jag inte minns vilken det är men det var i alla fall Ställan Skarsgård och ingen av de tävlande har fått poäng alls här eh, och nu har det blivit dags för nyhetsquissen vad är det som gäller då Ludvig? då har vi ett antal nyheter som vi har skrivit ner som en tävlar, tävlande ska få svara på tävlande ska avgöra om det är sant eller falskt Så man svarar bara med sant eller falskt helt enkelt det är så det är. Och vi kommer börja, det är alltså en i taget vi börjar med Gustav Holmfrid. Är du redo? Ja. Då kör vi direkt. En etisk fiskare från Polen trodde att man använde metoden catch and release även när man jagade ankor och förlättade kasta upp ankan i luften efter att ha skjutit den. Sant. Det är falskt. Volkswagen Sverige har beslutat, beslutat att tills vidare stoppa försäljningen av transportbilen Caddy. Mm, falskt. Det är sant. Flyktingar och ortsbor i Heby har anmält varandra för stenkastning. Det är sant. På Ebay så ligger Michael Jordans linne från filmen Space Jam ute för aktion och alla pengar ska oavkortat gå till flyktingkrisen. Det är falskt. På University of Kentucky har man upptäckt att neandertalare började tämja vargar för att trösta barn. Det är falskt. 2000 biljetter till EM-kvalmatchen mot Spanien i basket såldes slut på 17 minuter. Det är sant. Sao anfallsstjärna Alexandre Pato träffades av Blixten igår och kom borta resten av säsongen. Det är falskt. Landstinget i Värmland har blivit anmält i tv-programmet Lyxfällan. Det är sant. Donald Trump har under veckan gått ut med att hans vicepresident kommer att bli Sarah Palin om han själv blir valt som president. Falskt. Det är falskt. Det gick fort och snabbt. Du har nio av tio rubriker. Det är bara tre personer som någonsin har klarat sig igenom alla tio, men det är bara en som har alla rätt. Mm, det, det, är det är för övrigt Johan Ågren som har det här programmet tillsammans med mig nu Ludvig, du är en av de andra som har klarat. Ja, tack. Nu är det dags för Ivar Hallek. Hur känns det just nu? Det känns bra. Bra, då kör vi direkt. Brasiliens president Dilma Rousseff kommer att ombilda sin regering för att komma till rätta med den ekonomiska krisen i landet. Sant. Det är sant. Enligt en undersökning gjorde i USA visar att man vill att president Obama ska sitta ännu en period. Sant, Det är falskt. På Instagram så har Taylor Swift rekommenderat de svenska artisterna Erik Hassel och på sig och sagt att de kommer göra livet lite mer awesome. Sant, Det är sant. En britt har blivit borttagen från Facebook för att de tror att hans namn Something Long and Complicated var påhittat. Falskt. Det är sant. Pokémon firar 20 år i år och kommer därför att ge Pokémon ge det Pokémon man inte kunde få i Game boy versionerna av Pokémon röd och blå till de som åker in med sitt spel till närmaste spelaffär. Falskt. Det är falskt. Det börjar dyka upp allt fler temadagar. Nu i veckan så lanserades Popcorndagen som kommer inträffa den 5 oktober årligen. Sant. Det är falskt. En svensk har gripits på Beiruts flygplats misstänkt för att ha försökt smuggla ut 15 Iraker till Europa. Sant. Det är sant. Det första paret att någonsin gifta sig på toppen av Mount Everest gjorde det i veckan. Det var mer än någon kunde önska sig, säger mannen i en intervju. Falskt. Det är falskt. Det är det faktiskt. Ludvig, hur skötte de sig? Det var ganska jämnt tycker jag. Ja, faktiskt. Eh, Gustav fick då tre rätt och Ivar han tog ledningen på fem rätt. Det är helt underbart. Ja, I love it! Ikona pop med låten I Love It du lyssnar på Det borde du veta här på PTFM till 2,8 Ludvig, reglerna som ger eller först, ska jag fråga vad står det i matchen? Ja, för er som missar så står alltså 3-5 då Ivar lever, leder med fem poäng, han lever också Ja, det hoppas jag. Ja. Det ser ut som det i alla fall. Eh, nu har vi två kategorier. Ludvig, reglerna, vad är det som gäller? Ja, vi har alltså låttat fram två stycken kategorier. Då har vi kultur och teknik idag. Och under kategorierna så gäller det att eh, deltagarna säger sitt namn så fort de kan svaret. Eh, Svarar man fel i någon av frågorna så går chansen över till motståndaren. Så är det. Och vi börjar med att lyssna på ett litet klipp här. När det gäller slussen så ska en analysgrupp utreda expertgruppens utredning av det beslut som fattades för fyra år sedan efter en debatt som då pågått i omkring 20 år. Ja, ingenting har alltså hänt. Den vi hörde här det var Viktor Bart Kron. Han är krönikör för Dagens Nyheter och frågan är vilket år grundades Dagens Nyheter? Ja, det är helt tyst i studion. Det är alltså 1864. 1925 utkom boken Processen av Frans Kafka. Vad heter huvudrollskaraktären? svar är Josef K. Tom Cruise är kanske mest känd för sin roll som Ethan Hunt i Mission Impossible-filmerna. Man har även spelat huvudrollen i filmen Top Gun. Vilken roll spelar Tom Cruise i filmen Top Gun? Ivar. Ivar? Uh, Maverick. Det är helt rätt. Vilken brittisk skådespelare spelar Mikael Blomkvist i filmen The Girl with a Dragon Tattoo? Ivar. Ivar. Eh, Mikael Nyberg. Det är, det är fel, Gustav. Eh, Liam Nielsen. Rätt svar är Daniel Craig. I vilken ja. stad kan man beskåda det kända konstverket Mona Lisa? Ivar. Ivar. Paris. Det är rätt. Vad heter författaren som skrivit böckerna om James Bond? Rätt svar är Ian Gustav det var tyvärr lite för långsamt okay. Från vilket land kommer Ölen Karlsberg? Gustav. Gustav, Danmark Det är helt rätt Vid vilken park i Stockholm ligger Dramaten? Ivar Ivar Berzelius Park Det är vi rätt för Berselipark, park. har hade kunnat stryka US Vilken svensk komiker har gjort en stand-up-turné vid namn World Tour of Skåne? Gustav. Gustav, Johan Glans, helt rätt. Astrid Lindgren pryder nu 20-lapparna. Vem var hennes företrädare på 20-an? Gustav, Gustav. Selman Lagerlö. Helt korrekt. Vad heter tv-programmet där Per Moberg lagar mat hemma i sitt kök? Gustav. Gustav, vad blir det för mat? Yes! Vilken skådespelare vann en Oscar 1993 för bästa manliga huvudroll i filmen Philadelphia då han spelar en advokat som innehåller 80's? Gustav. Gustav, Tom Hanks, det är rätt. Från vilket land härstammar spritrycken Oso? Ivar. Ivar. Grekland. Det är rätt. Vad heter Dr. Watsons fru i berättelsen om Sherlock Holmes? Ivar. Ivar. Eh, Dolores. Det svar är Mary. Det svar var faktiskt Mary. Det var kulturfrågorna, de handlade väldigt många. Mm, eller, var, eller hur? Det var varit en seg start där, men vaknade plötsligt Gustav. Ja, nu är det extremt jämnt också. Jag, jag, jag känner det i ja. luften. Nu lyssnar vi på en teknik, ett teknikljud. en liten det där var Neil Armstrong som sa de berömda orden den 20 juli 1969 när han var den första mannen på målen. Vad hette den andra mannen på målen? Gustav. Gustav? Buzz Aldrin. Helt rätt. Vilket år lanserades den första generationen av Apples eh, iPhone i Sverige? Ivar. Ivar. 2008. Det är rätt. Vad heter det första elektroniska batteriet? Rätt svar är Voltas stapel. Vad är en spinning jenny? Ivar. I, Ivar. Äh, en dans. Kanske. Det är fel, Gustav. Ingen aning. Rätt svar är en spinnmaskin. Vilket år lanserades sökmotorn Yahoo? Gustav. Gustav. 98. Det är tyvärr fel, Ivar. 95. Det är rätt. Han plockar årtalen här. Mm. Vilket däggdjur eh, var det första att skickas ut i rymden? Ivar. Ivar en apa. Gustav. Gustav? Chimpans. Det är fel. Det är, rätt svar är en hund. Mm. Toshiba lanserade 2006 ett, en skiva för att lagra stora filer. Formatet slades dock ner efter Blu-ray:s dominans på marknaden. Vad heter formatet, Gustav? Gustav? Uh, MiniDisc. Nej. Det är fel, Ivar. Det är fel. DVD. Det är tyvärr inte helt korrekt för rätt svar är HD DVD. Mm. Vad är LP en förkortning av? Gustav satte ju in lp spelarna när vi har i en angränsande studio. Men LP, det står för... Long Play. Vad är namnet på Microsofts första tv-spelskonsol? Gustav. Gustav. Xbox. Det är helt rätt. Thomas Edison uppfann bland annat glödlampan under sin livstid men också fonografen. Vad är en fonograf? Ivar. Ivar. En uh, skrivmaskin. Gustav. Gustav. Hörapparat. Det är en maskin som kan spela in och spela upp ljud. Typ en CD-spelare. Eller en MP3-spelare. Eh, Spotify. Mm, typ. Hur många tecken får du som mest skriva med på det sociala mediet Twitter? Ivar. Ivar. 140. Det är rätt. Vad heter eh, stadsdelen i London där all tidräkning utgår ifrån? London. Nej. Eh, Ivar. Ivar. Ah, nej. Rätt svar är Greenwich. Det är det och alldeles strax får vi reda på- vem som har vunnit i, det borde du veta, avsnitt 5. R.E.M. E. Losing My Religion. Du lyssnar på Det borde du veta- här på Student Radio 92,8- Religion, det kommer som ett ämne i den här tävlingen lite senare under säsongen. Vi får se om någon av dagens tävlande kommer hela vägen dit. Jag tror att det är semifinal vi har religionstemat. Mm, det. det. är Gustav Holmfrid och Ivar Hallek som har möts här idag i en spännande batalj. Det har blivit väldigt jämnt, vill jag redan nu avslöja. Men först vill jag fråga Ivar, Kände du att det är någonting du borde veta idag. Jag tyckte det var ganska svåra frågor och jag hade inte så höga förväntningar på mig själv. Så Nej. jag är nöjd faktiskt med mitt resultat. Det låter bra. Gustav, samma fråga till dig. Du har åjat det lite över att du inte visste vad LP står för. Ja, jag glömmer bort det hela tiden. Det borde jag komma ihåg. Mm, och vad är det nu det står för? Long play. Long play, det är helt rätt. <laughs> jag, jag försöker ju alltid få in Hans Rosling i det här programmet. Mm. Det är lite svårt för att få det lite på Kan du bara ge mig en poa på Hans Rosling? är en på på Hans Rosling. Varsågod, kör. Ja, han är väldigt känd just nu. Hans Rosling! Det här är ingenting som man kan diskutera. Jag har rätt och du har fel. Oh, oh. Ja, titta. Där, där, du det där var inte alls krystat eller någonting. Nej, Tack, inte alls oplanerat heller. Eh, jättebra. Eh, nu däremot så vill jag faktiskt veta, Ludvig, eh, hur gick det idag? Och vinnaren är... Ivar som vann med 12 mot Gustavs 10. Ja, men Oj, visst. Varma nice. applåder i studion. De har redan, de har redan tackat de varandra för matchen innan resultatet. Oj. Ja, väldigt snyggt. Och sen nu igen. Det är sportsmanship ja, här inne verkligen. i studion. Jag är väldigt imponerad av båda tävlande. Ivar, du går ju vidare till kvartsfinal. Han visste inte om det här innan vi gick in i studion nej. Frågade, Gå vadå, går man vidare mm. och ja, Ivar, du kommer att möta vinnaren av nästa veckas match och nästa vecka då är det ju Fredrik Termenius och Felix Svensson som står här i studion och eh, gnuggar geniknölarna mm. då är jag här också, men inte du Ludvig. inte jag, men jag kommer lyssna ändå mm. vem är det som är här? det är Klara Karlsson som mm. hoppar in och sätter sig här och det är tyvärr, tyvärr, tyvärr inte Ingvar ni ska lyssna på Det borde du veta vad händer nu? Oh, nej! Jag tryckte bara på fel knapp. Det var därför det kom lite extra piano. Men det är för att du ska vara så ja, kaxig och bara trycka med pennan. Kolla vad jag kan! Eh, om ni undrar varför vi bara pratar just nu så är det för att vi var lite korta. Eh, korta i så, så sagt att vi har 40 sekunder kvar programmet och inte planerat mer. Men det här är ju kvalitetsinnehåll för er som undrar. Det är sjukt kvalitetsinnehåll. Ja, framförallt när Ingvar blev avbruten av ett pianospel från Sabina Dumbas Effortless. Det trodde jag inte när jag vaknade i morse Nej, att det skulle hända. Nej, men det hända. borde du att... Ja, just det. Mm. Eh, Ivar och Gustav känner, ni att, eh, eller Gustav, känner du att du kanske vill ha revanche i säsong, fy säsong fyra? Ja, kanske det. Mm. Varför inte? Den kommer ju bli av i vår. Eh, 17 december, vet du vad som händer då Ludvig? Äh, ingen aning om vad som händer då. Då är det säsongsfinal i det, borde du veta. Nej, mm. vad spännande. Och precis som i våras så kommer vi sända den direkt från Kårhuset i Piteå. Spännande. Så notera 17 december, då vill vi ha mycket publik på plats. Men nu har det blivit dags för oss att säga hej då Ta det bra där ute.